Amar hilabete, hauteskundeak bi aldiz eta azkenean buruzagi berarekin, ateratzeko Mariano Rajoy Espainiako goberna, gobernu buru izendatu dute, diputatuek larun batean aldiuntan sozialistak abstenitu dira eta alderdi populareko auta gaiak lohtu ditu euntairotan oita. Amar baiezko, euntamika esezko eta irorgoita bederatzi abstentzio madrilera begira jartzen gira goizuntan argiako kazetaria den Xabier Letona gurekin baitugu. Egunon? Egunon, baita zoi ere. Egan bezala, eh? Amar hilabetez blokaturik egon da, eta azkenean, geldirik egon den da garaile atera asteburu untan. Hola laburubiltzen alda? Bai, hakin ja hor, tartean gauza gehiago ere gertatu dira, bai, baina bai, bai, ala laburubiltzen... Alda, eta orain ba ikusi beharko da zer, eh, bueno, orain balakigu gutxi gura bera zer da torren peperen politika, eskuineko politika gogorrak, eh, ez da ibiliko aurreko legealdian bezain eh, erraz, aurreko legealdian gehiengo osoa baitzuen da orain goan eh, ez du, horregatik kostatu zaio hain beste gobernuko lehen dakaritza eskuratzea. Baina badu baita ere zen e, makulu ona eta, eta ero bestetik ikusi beharko da, noraino lortzen duen kateatzea e, PSOE, ero aldardi sozialista, ba, orain ikusi da investidurarako lortu du kateatzea, eta pentsatzeko da ondoren aipatzen den egonkortasuna lortzeko aurrekontuak eh hor daudela aurrekontuak onartzeko ere presio handia egingo dio. Hor daude beste gai oso garrantzitsuak, esate baterako Katalunia, baita ere, edo Europatik, Europako Batasunetik e, behartze zaizkion murrisketak eta ere hor daude datorrene urtean esate, bueno, aurrengorako esate baterako dagoeneko murruztu beharko ditu bos eh, mila eta bosteun milioie peseta, eh, defizita euneko eh, eramateko Europako batasunak eskatzen dion eh, bezela eta eta tira, hori ikusiko dugu zardatorren baina bueno, Espainiako peperen eh, politika, eskuineko politikako horra datorke dugu eta arnaz hartu berko dugu eta eutxi Bai, eh, ejanduzu, eh, ez duztela eskuak hain libro izanen, ez baitute gehiengo nagusirik, eta aipatu izun beste faktore guztiak, senditzen da alderdi populajaren diskurtsuan, badela ez, ez ditze bat, lehuntze bat, edo bedelen eh, moldaketa bat diskurtsuan? Ez dutuzte, eh, ba, eberbara zarbaitetan izango da, ez dakit zertan, eh, argi ezan baitu, eh, ba, berak, estiola traia Mariano Rajoy argi izan baitu berak estiola traiziorik egingo bere proiektuari eta pres dagoela malgutzeko pres dagoela e, leuntzeko pixkabal bere politika baina ez bere proiektuari traizido egiteraino orduan horrek zer nahi duen ba ez dakigu baina baina PP ezagututa eta gainerako makulua ere duen makulua ez da txantzetakoa ciudadanos da oso alderdi zentralista Eta, eta, bueno, berritzailea e, ustelkeria talako kontuei dago kionez, edo hori e, saltzen du, baina azken finean e, denok dakigu dala eskuñaren, Espainiako eskuñaren eta aldarri portpolarraren e, ba, zela baita markatsuri bat, mm. zela baita ezateko, eta eta, bueno, makulu hori izan da, nekese ingo du oso, oso Eh, oso politika eh, desberdina edo gutxien aurrenako ya mm, azinta, Adibidez, mm. eh, aiaik patzen zuzun makulu hori ziudadanos eh, doela seila bete sozialistekin bilduzen, sozialistekin proposatu zuten eh, gobernu alianza bat hor mm. ala ere pentsatzen alda pixka bat ez diarraziko duela diskurtsua edo hildoa, edo bat ere mm, Ez dakit Nik, nik nire ustez ez dut uste, gauza gehiagirik eh, lortuko duenik alde horretatik lortuko dituzte, pentsiatzen dut, e, negoziatu zituzten, egun bat, egun daugai bat, e, neurri ustelkeriaren e, aurkakoak, e, eta hori da, ba, lorpen esanguratuena, haiek e, saltzen duten abederen, baina hori zertan zehazten dan, eta ikusi beharko da, azken eh pp um, ustelkeriari oso lotutako alderdia da eta eta horrek hala ere ez du eragotzi Espainian ba, ba, ba boto saparra da itzela lortzeaz eta bueno ikusiko dugu orain ni niretzat deintzat zainagit eta saitira hartzea zer baina ez dutuzte ustez hitzea E, gehi egizkoa e, izango denik ez ziudadanosekin eta ez da peso erekin ere gauzaren batzutan akaso e, nabarituko da Ikusiko dugu zargertatzen den e, lontze lege ospetsuarekin mm, Hori eskuntza erreforma? Hori da, eskuntza erreforma da e, lontze eta ez dakite askenean ba komunitatearen e, gehiengoak eskatzen dion e, bezala bertan bera geldituko den edo utziko dituen e, bere ba ezkuntza reformaren atal batzuk utziko dituen orain e, ikusiko da zer e, gertatzen den gainera azkenean PSOE bera ere ez dago e, presio gehiegirik e, egiteko batetik ezin du e, kopuruek ez diotelako ematen baina gainera bere barnego ere asken mm. berragoi urteetan bizi izandako gogorrena eta latzena da beretzat eta horrek ere ez ditugu gauzak errastuko Xabierre letona baina ipatuko ditugu sozialistak laistarra mosturak ipibate egiten dugu sohtiak baitira euskale iratietan berriak ditugu panxikar haran biderekin Bistan dena berrezo da zenta Zenta akzio publikoa zaigira hor, eta ineduriko akzio publikoan gertatzen edo hartzen diren erabaki guziak berdira gizartearekin parte izan, eta hori guti egiten da. Jean-Claude Iriar arteko Euskararen Sinikateko presidentaren itzak atzo baigorin ereman debatearen on dutik olako ez da gehiago behar direla autetxe eta euskal gintzako ordezkariak bilduak baitziren laster sortuko den iparaldeko elkargo berriaren bidez Euskararen egoera eta hizkuntza politika hobetuko denez ez da baidatzeko egin dezagun debate hogek burudatu duela ama bostegunez Baxina Fakhuan Eri euskararen uskararen uhtarua. Zubiskabatoi ampean kintoaren bihotzean hori hautatu dute, baigori aldude eta esteri bareko-ibareko kargudunek kargu elkarlan sedearen aurkezteko kintoa bahna deitu dute proiektua eta elgarrekin elburu handi bat badute egenai baitu ekonomia mailan dinamik, dinamika berri bat abiatzea bereziki beren eskualdeak usten ari baitira, bera Kalte hori egiteko, elkajlana Europako Pogtefaizeneko programaren bidez dirusta lezaketena. Bizi mogimenduaren biltzah nagusia, biegunez gogoetatu dute, ingurumen eta klima ahluetan daramaten lanaz. Hauzolana handitu nahi du bizi mogimenduak eta bere antolaketa eta ere ikusi nahi du, zerren bat kide balinbaziren astapenean, laueunetara telduak dira gaur egun. Yeah. <laughs> Euskaldun bat xaristatua Pariseko xolo, xokolateren xaloinean joan den ostzirealean baiguriko laia xokolategiko nausiak oliviek azenabek xokolate beltzaren lehen xaria eskuratu du ore handi bat, jatorriz maulekoa den xokolate egilearen zat. Eta baigurri nehiaren aleiaketaren bigaren finalerdia zenatzo, Lajalda Mulek ere mandute Lamberde eskuraren kontra, berro goi emezorzi, finala elduden igandean jokatuko du et aussi mendi kontra. Eta kirol emaitzetan beti futbola, ligaren amargaren eguna, atletik eta osasunaren berdinketarekin bururatu da derbia atzo sanmam esen, bat eta bat, eibar, ekirabazi duelarik bia gehalen kontra, bi eta bat, erruk bian, federal bian, maulek ere man der bian afagoaren kontra, ogoita behatzi amak, eta uh, defentsa bonuza ere, edo eraso bo, bonuza ere uh, skuratu du, maulek lan emezanek duelarik mulsort margatu endaiak duelarik muhulso horretan lehenlekoa txikitzen ogoita iru xei irabazidik lan emozanen kontra behi gehiago zazpiak eta erditan. Amak ondutik Espainiak gobernu buru bat badu, Mariano Rajoy behi zautatua izan da, sozialisten abstentzioari esker, Egoera aztertzen dugu astelen nuntan, Xavier Letona argiako kasetariarekin. Xabier Letona zurekin eh, segitzen dugu, alderdi sozialista zemintzoginen eh, mostura aitzin. Eta hor, oh, aldaketak izan dira buruzagetzen joan den hilabetean, alderdi disiplina bestalde hautsi dute, Batzuk uh, bozkatzeko momentuan, ez tira denak apstenitu, batzuk errahoiren kontra ere egimaitute. Hor, keinu horiek erakusten dute, Zatiketa eldu dela sozialisten artean? Ba, Zatiketa hundia badagoela, ez dago, salantarik, ez dakigu zertan geratuko den Zatiketa e, hau, alderdia hau den ala ez. Pentsatzeko hau da, alderdiak eutxiko diola, orain goan, Bintzaten, Pedro Sánchez eh, idazkari nagusizena haren eh, aurkako kolpea bueno, kolpeau edo operazioa edo eh, sortu zutenean dagoeneko eh, ikustesen alderbiaren eh, aparatu bat azten zala abian eta orduan alderbiak undi baten aparatua abian azten danean ba ba pentsiatzekoa da bere burua heri eusteko da orduan ba ba ni pentsiatzen dute utziko diola baina eh satiketak noraino eramango duen eh autoezkundero autosleen e, sostenguarekin ba hori beste kontua izango da edosein arrakala eh sortuko den militante e, eta E, ba, aparatuaren artean hori ere ikusteko da hori, ikusteko dago, orain arte bederen e, militanteen zati handi batek Pedro Santchez mandiolako bere sostengoa. eta e, orain Pedro Santchezek iragarri duelako baita ere ekingo diola aurkeztu egingo dela datorren kongresura, gogoratu behar da e, orain e, dagoen behin beineko sozendaritzaren, elburua dela kongresu bat abian jartzea, berriz ere idazkari nagusia eta zuzendaritza hautatzeko eh, baina eh, ikusteko dago noiz autatuko duen kongresu hau. Pedro Santiezek larun batean iragarri zuen dagoeneko aurkeztuko zela kongresu horretara, eta eh, orain eh, eskatu dio kongresu hori lehenbaen bideratu dezala, behin beeko Baina behin beineko susendaritzak biztan denez, ba, eztu hori egingo eta saietuko da adik eta gehien e, lusatzen e, kongresua denbora airebazteko eta bitartean bat denbora horretan e, Pedro Sánchez erre dadin erreko da. hori bueno, da horre ikusgai dagoena. Baina egia da e, normalan pertsona bat, tero talde bat e, aparato handi aurrean jartzen laneean, aparaton di horrek e, baditu e, tresnak eta indarrak e, ba, pertsona e, pertsonari e, gailentzeko ikusiko dugu hemen zergartatzen e, dan baina aparatuak aparatuak dira mm -hmm. e, sozialistak direnegoeran utzirik egan nahi du Podemos bilakatzen atzen dela posizioko alderdi haundia edo berak hartuko duela funtzio hori? Bai, bai, bizten da Pentsatzen dut neurria handi batean hartu duela dagoeneko, eta gainera Podemos horretan saiatu zen e, larun, larun bateko inbestidura zaioan, oso diskurso gogorra egin zuen Pablo Iglesiaseke peperen aurka eta pesoeren aurka, eta irudialdetik ebederen, bani guztu dut hori lortu duela, e, da, ikusi hori alderde sozialistak zein politika egiten duen parlamentuan orain, Baina, behin sostengua eman da inbestu durarako e, zera Mariano Rajoyri ba ez dakit, zein oposizio izateko margena e, tarte hori norainokoa den. Orduan, ba, pentsatzu dut baietz, eta eta, bueno, ikusiko dugu zar gertatzen den, ba batez ere hautes lehen e, sostenguarekin, eta alderdi sozialistarekin ere bai, jakina, eazerre gertatzen den datozen hilabeteetan, kongresuarekin, ez da bakarriken kongresuari begira, badu baita ere oso zatiketa eh, haundia kataluniako alderdi sozialistarekin, kataluniako alderdi sozialista pesoeren baitan dago, baina badu izaera, alderdi izaera eta bere erabakiakar ditzake, baina badituzte baita ere hainbate aliantza eta aliantza horien arabera kataluniako alderdi sozialistaan, Eh, esan dezagun badagoela baita ere Espainiako, eh, bueno, PESOeren eh, ezekutiba federalean eh, zuzendaritza federalean eta zuzendaritza federal horrek eh, behartuko lukeela baita ere eh, PSC Kataluniako alderdi sozialista mm, zuzendaritza federalean hartzen diren neurriak eh, ba, baie estera orain guan ez da hori gertatu eta eh, Kataluniako alderdi sozialistaren zazpi diputatuek blokean eman zioten ezetza e, Mariano Rajoyri, eta orain badute ikamika haundia, eta pesoek iragarri du e, zerbait egingo duela, harremanak berrikosiko dituela, baina baina, bueno, azutuzte zigor haundi e, ero apurketa haundi egirik e, egongo danik, Kataluniako alderdi sozialistarekin ez baitzai okomeni Hmm. Katalunia, haipatzen behitu baituzu alderdi populareko gobernu burua autatzeak, ez ote ditu elkarizketa aukera guziak ehorsten Madrile eta Barcelona artean, jakinez, eh, kataluniako generalitateko eh, presidenteak, ora erenduela, oraino presdela negoziatzeko Madrileekin, alderdi popularekin eh, maiten du esinezko dela ere? Bai, ala dirudi, bai, bai, eta e, orain arte egindako iragarpenek ere, ba, ba ez dute, ez, er, ez dirudi, ez er onik, e, dakartenik e, Espainiako gobernua berean e, mantentzen da, e, eta, bueno, pentsiatzekoa da, e, orain arte baintzatizan dako erreakzioarekin, Katalunian gertatzen ari den guztiarekin, e, Mariano Rajoyren, eh politika labur bildu bere, bere pertsonalitatea esau duen hitz batekin itxarotea beti e, itxaron egiten du berak aurkaria e, ba, e, igatu arte eta, eta orduan parte hartzen du eta orain ere catalunarekin beti egin du berdintzu Orain gertatzen dana da, baduela ba desafio oso handi bat datorren eh irailerako generalitateak iragarri baitu datorren irailearen e, 2017ko irailearen bigarnamo Euskaldean herreferenduma egingo duela Lehendikis eta Alba da, Espainiako gobernuarekin adostuz, baina bestela eh alde bakartasunez bere kabuz. Orduan, ba, ikusiko da gertatuko den hor dagoeneko lehen biziko sigorrak edo sigor Aziz dira, esatebaterako e, lendik irekia zegoen Artur Maz generalitateko lendakari hoiaren aurkako hauzi bat eta berdin bere gobernuko hainbate kideren aurka, baina orain ere e, legealdi berri honetan duela bizpairu aste irekizen e, Karme Forkadel e, Kataloniako lehubiltzarreko lendakariaren aurkako hauzi bat astartzen ari da hausi hori kataluniako e, zera hausitegi gorena eta ikusiko da, zein zigor esartzen diote, maen zigorren batez harriko diote eta horrek zein e, erantzun dakarren eta hor bueno, ba, e, zer erreakzio edo zein espiral e, sortzen den Ba, dinamika horretan, zigor mobilizazio, zigor mobilizazio dinamika horretan mm. Xabier Letona, elgahak uztu gaitzin e, Beho da, raburki, ra hautatzea ra e, hau begira, ze, ze ondori ateratzen alda? Ba, txarra, txarra e, Aieteko bete dugula bost urte iragan e, denean horretan Orain eh Bai Rajolketa bai Alderri bai Pepek bideo hori erabate ostopatu zuten garaitu eta geraileen eh eskemari jarraituz eta pentsiatzekoa da orain ere ba, politika berdintzuan e, jarraituko duela. Xabiritzunak yako kasitaria eta shun orientzat mireeskerta bestalde bat arte. Agur bai, ongi segin. Zalunza euskalirratiak.eus, euskalirratean web gunea. Erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus webgunean. Kantus egitzen dugu gula mazka taldearekin orten uh, egi ugatzen, ezagutuaz izan ziren taldea zire euskaldunak baina oksitan, jahakean rabia epoesia antzuten gori zuzenean.